Ez is Gold Fright, I'm in Love! Jó reg! A 2019. január 18. a péntek van, és 4-sercel a reggel 7 óra.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 Ma a 2019. január 18-a péntek van, és négy perc múlva lesz reggel 4 8 Ez a kejfejancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes fiala János árvóckosár belé mutatványa. Sokak örömére, sokak bánatára és még többeknek a teljesen közömbös észre nem vétele által.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 A belügyminisztérium vagy minisztérium irányítás alá tartozó más szerv nem adott utasítást az MTV a védő vésztőnsági cégnek január 16-án Pintés Sándor helyett Kontrát Károly írt alá, de hát ez majdnem olyan, mint a Pintés Sándor lenne, bár Kontrát Károlytól nem ijednék annyira meg, mint Pintés Sándortól a sötétben. mond apa, ez hogy van? Én megosztam válaszul egy másik élményemet a tegnap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 a több, több támogatás miatt jogtalan előnyözjutásnak a problémáját a pármesszédberéssel pár és a momentummal kapcsolatban, és ennek kerestem a forrását, hogy milyen úgy információ derült fény, derült fény, ami alapján ez megfogalmazódott, nem sikerült megtalálni. Kiderült az az elszjelentés részletes átvizsgálásából, hogy arra gondolnak, hogy mivel, amit hónapok óta mondanak, hogy nem jutott elég információ a mert nem volt a székhelyén mondjuk az adott párt, Emiatt nem biztosított az átláthatóság és a megfelelő ellenőrzés, ez pedig akár még felvetheti azt is, hogy. Tehát ezek ilyen érdekes nyelvi ö, ö, problémák, amik szerintem nagyon jól jellemzik a jogállamnak a mostani működését. Ezen túl az abszurdnak a feloldása szerintem nem, nem egy megoldható feladat, legalábbis számomra biztos nem. És akkor ez marad? Persze.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 Tehát hogy jogászkodással bármit ki lehet magyarázni. A, egyszer az eszterházi Péter mondta azt, hogy, hogy, hogy ezek a jelenségek, ezek nyelvi problémák. Tehát nem demokratikus, vagy jogi, vagy nem szám, milyen nem problémák. Igen, De amikor Eszterházi Péter ezt megírta, akkor még nem volt ennyire nem, bent nem a laká... konta, de, mindegy. Közömbös, de akkor még nem volt ennyire bent a lakásban, ez az árrealitás. Nem, de kellő érzékenységgel azért lehetett érzékelni már akkor is, hogy, hogy, hogy ez az egész ez mínál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 Tehát most azt kezdett, hogy milyenkor a teendő, akkor én visszakérdezem, hogy mi a teendő, megramozni a parlamentet, nyilván nem. Tehát az első lépés az, hogy tudatosítani kell azt, hogy itt nem az értelmet kell keresni, meg nem a felol az ellenmondást feloldani, ez egy ilyen. Csak hát én napon. látom az Eszterház, Eszterhá én látom a hadházi ákosnak, a szélben Bernadettet, akik hogy normálisak, nem normálisak, ez most tegyük üzzék külön, de elmúlt 18 évesek, akik bent alszanak a tévében, miközben van otthonuk,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 Hát, ha nézzük ezt az ász izét, ami ott az utcán zajlott, az konkrétan egy pintérbéla előadás volt. Csak Egyen. a pintérbéla hiányzott belőle. Megkereskedett tényleg egyet. Igen. Beleértve, hogy az ász hihetetlenül elegánsan felöltözött munkatársa,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 Csak azt nem tudom, hogy aki ezt a szellemet kieresztette a palaszból, az hogyan <coughs> fogja visszarakni? Vagy bárki más? De miért, de miért is raknál vissza az, amit engedte? Mert én leírtam az életemet, azt mondja, hát igen, ugye tíz évvel, tizen, igen, nyolc évvel, hát egy ötvennégy éves koromig úgy, hogy a villanykapcsoló kapcsoló ugyanott volt. Azt értem, de miért érdekelni azt, aki kiengedte a szellemet a kalaszból, azt nem értem. Mert egyszer csak neki is eltűnik a villanykapcsoló kapcsoló, és neki is hiányozni fog. Az ő lakásában se lesz ott, és azt mondja, amint eddig nem csak a fél alának a lakását rendeztem át, hanem a sajátomét is. De te ennek látod Igen, ért? Látom. Látom, csak Igen? azt látom, hogy, a, hogy, hogy már ők se tudják. Tehát, hogy ez az egész tényleg egy abszurdba fordul, amire még nem volt példa. Tehát amikor azt mondom neked, Filippo, hogy menjünk moziba, és te azt mondod nekem, vagy színházba, és te azt mondod nekem, fiala, már ott vagy. Jó, szerintem abban nincsen igazat, hogy erre nem volt példa, de, de akkor most nagyon kijukathatunk a nagy vitánk, hogy mit lehet összehasonlítani. De könyörgöm, én itt értem. Tehát, hogy a Hondurásban ugyanaz volt, akkor mennyiben öröm számomra, hogy ott is van egy Pintérbéla? Nem öröm, vizsgálhatod, tanulhatsz belőle, jobban megértheted. Nem lett meg legközelebb, hogyha ilyen. ilyen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 De igen, erről van szó. Nézd, vannak olyan, tehát ennek van egy nagy diskuzus, hogy vannak olyan periódusok egy ország életében, hogy visszautaljak arra, amit mondtál, amikor tényleg csak a szép képes megragadni az adott társadalmi valóságnak a, a jellegét, mert kicsúszik a valóság a, az objektív, tudományos leírásnak a, a kezéből, és mondjuk a jog, meg a politika nyelve helyett tényleg a társadalom, lélektang vagy a művészet az, amit meg tudja ragadni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 annak idején a népszavazáson az Európai Uniós tagság mellett szavazott. És Tehát, őt, azt kérdezem, akkor mit becsül hogy, Tehát, hogy nem maga az űrültek háza ez? De, de hát az űrültek házában gondoknak lenni, azért az, egy, az egy kihívás, nem? A, az, hogyha maga is nem egy űrült. Hát, de ilyen, igen, de, és, de, és nekem úgy tűnik, hogy ő még valahogy álljon a sorat. Tehát a, a, a britesnél, hm. ugye ez szerintem prognosztizálható volna nagyjából, hogy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 Alapelvei érvényesek és lesznek. Az és ez például és, az írhatárra is mond valami? Na ja, hát ez itt a kérdés, igen, az írhatárra nem. Ei, ei, az írhatár jelen pillanatban megoldhatatlannak, megoldhatatlan problémának tűnik, pedig azért, mert szimbolikus értelemben is egy nagyon nehéz kérdés, mert most jelen pillanatban ugye három megoldási lehetőség lenne. Az egyik, ugye az írhatár jelentőségét az adja, hogy húsz évvel ezelőtt, amikor ezt az nagy pénteki megállapodást amerikai segítséggel tető alá hozta a brit az akkor Tony Blair által vezetett brit kormány és az ír kormány, akkor megállapodtak egy ünnezet közös utazási övezetben. Akkor ki volt az amerikai elnök? Húsz évvel ezelőtt, Clinton. Igen. Clinton. Ezt a Trámpal is már létre lehetne hozni, vagy ezt most ne kérdezzek közben? <gül> Tudod, erre szokták a történésnek nagyon el azt mondani, hogy mi lett volna, ha az nem. Oké, okay, rendben van, akkor De nem tettem föl. Hogyha konzerv műsor lenne, akkor ezt a részt kivágnám. Igen, menjünk vissza, igen. <gül> Tehát ennek a közös utazási térségnek a lényege az volt, hogy Észak-Iroszág és Írország között megszűnt a határelenőzés. És szabad mozgó, ami nálunk senki. De még valami igen. fal is volt.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 akkor az Európai Unió fogja bevezetni a határelenőrzést és a vállá szerintem. Ugye ez két oldalú, egy meg egy tudja tenni? Hát persze, hát a pénzügyi öröket állít a Bíróország, és elkezdi ellenőrizni a, a forgalmat. Meg a öröket állít. Tehát te nem azon múlik, hogy Anglia mit tesz? Hát nem csak, ez mindig két oldalú. Igen. Ah. A határelenőrzés mindig két az Azt mondja, hogy hogy az egyik egy oldalon azt mondjuk, lehet, azt, hogy az egyik azt mondja hogy egy oldalon, hogy ő innen nem ellenőrzi határ. Mert ugye ez innen egyébként bevezetnék? Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye a másik variáció az, hogy Írország maradjon egybe, mint uh, az Ír-sziget maradjon egybe, mint közös utazási térség, hogy Észak-Írország és Írország között ne legyen uh, határ. Abban az esetben viszont a, a klasszikus Nagy-Britannia, tehát Skócia-Velt-Anglia és az ír között kellene bevezetni uh, ugyanezt a határt, ami pedig azt is jelenteni, hogy a britek mintegy belegyújszanak Érország kiválásába, az Egyesült, Észak-Irország kiválásába az Egyesült Királyságból.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 Szerintem nem. Most itt megfogható vagyok, mert ez össze kellene számolnom, hogy egészen pontosan hol vannak. Ugye van a Skót Nemzeti Párt, akik, akik nem akarnak kiválni, a Skótok nem akarnak kiválni. Van a Munkáspárt, ami azt mondja, hogy nem mond semmit, vagy ez mindent mond, mert mondja azt is, hogy ki akar válni, mert azt is, hogy nem akar kiválni. Vannak a liberális demokraták, de ők nagyon kevesen vannak, akik nem akarnak kiválni. És vannak az Északír pártok,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 mint a Horizont 2020, tehát a kutatási program, mint pedig a Kreatív Európa, ami a kulturális együttműködési program. Ezeknek nagybitánia volt az egyik legnagyobb haszonélvezője. Értem, a... de nézem az ön osztálytársait, vagy iskolatársait, mert ugye különböző közösségek vannak. Igen. Nézem a német külügyminisztert, nézem a Junckert, akik egyébként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 Ugye nagy már nem vesz részt az európai parlamenti választáson, ez biztos. Ez biztos? Ez biztos, ez biztos, ez biztos. E és e e senkinek sem érdekel, hogy Nagy-Britannia része, hát el vannak már rossz nagy uh -huh. a Nagy-Britannia helyei a különböző tagállamok között, ahol kellett ott javítottak az arányosságon egy kicsit. És azok az már az, nem az, az, az, a a azt a sakbábút onnan már nem lehet levenni. Tehát az már, ne, ami ne, oda ne. le van rakva, az le van rakva.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 Aha, de az, olyan, most egy Egyetre, európai az még parlament... lehetne ön is, tehát ön is az európai Par... Igen, jó, de, de itt tanács ül össze. Oké, okay, ez rendben, rendben, aztán össze. Önnek, Magyarországon közkeletű vádaskodásokkal ellentétben a bizottság soha nem dönt. Én ezt, ezt értem, én, -e én, -e én ezt értem, de aztán mégis eljut a bizottsághoz, szóval figyelek, igen. Mert a bizottságnak kell mindig a javaslatot tennie. Hogy szerintem akkor az lehet a megoldás, ami olyan országok esetében alkalmazott megoldás, akik egy európai parlamenti ciklus közepén lépnek be, mint például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 Ők reflexió. Igen, de hát ha netánél levizsgáznék önnél ebből, és visszamondanám pontosan ugyanazt, amit ön mondott, és hármastad, akkor azt fogom önnek mondani, de kedves tanár úr, pontosan az, amit ön mondott. Tehát, igen, kész, készüljön történt. fel, hogy akkor majd mit fog jó, jó. Tehát az önreflexív lendő mezőr igen. mit csinál? Igen, igen.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 vagyis ott meg az a probléma velem. Tehát ez, ez a négy és fél év vagy. Azért a maga nemében nem nem nem nem ön is egy ilyen angol miniszterelnök. Tehát azért önnek is van egy mellényzsebe, amiben az ember szívesen belebújna, már nem csak hónap hát, lennék, akkor azt mondanám, hogy igen, de azért szerintem te amely aránytalanul nagyobb csapásokat szenvedett, természetesen. Azt értem, azt én értem, köszönöm, köszönöm De a maga a helyzet hasonló, Égen. igen, ebből a szempontból hasonló. Igen. És minden. És az, az, az, hogy miközben ebben a részben már nincsen Anglia, az, hogy az új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 érdekes, és egyelőre sok szempontból kiszámíthatatlan lesz. Más-más összetételű testületek fognak ott egymással szemben állni. Hát az, ugye az a helyzet, hogy ez nem, nem csak jogi kérdés, tehát ezért ez befolyásolja. Sőt, a egyre inkább politikaivá kezd válni. Igen, ja, ja. igen, igen. A jogi, az, a jogi rész az nagyjából ugyanaz marad, tehát hogy ezt a szerződés szabályozza, hogy hogyan jönnek létre ezek az intézmények, de annyira más politikai összetételű Azt is át lehet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 Igen, igaza van, igaza van, a politikában mindenre van megoldás, csak akarni kell. Igen, igen. Jó, hát bennem az akarat megvan a jövő hétre is, önben? Ö, bennem is, igen, igen. igen. Köszönöm, Égen. és még egyszer boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen, boldog új évet. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök is Tibort hallottak. Nem tudom, hogy a Filipov most beljebb van-e, vagy kiebb, ahhoz képest orgálom beszélt. Én se kijebb, se bejebb nem vagyok. Én, tudtam, én nem tudtam azt, hogy van olyan, hogy kafka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 Nagyon jó, most se történik semmi... Most. Hát a rész, tökéletes, köszönöm! Hát ezt most nem vették hol Most leellenőrizöm a számot mert az előbb fejből hívtam Milyen jól tud ez jól van! na. Jó reggált, csak nem vetted fel. <gül> Lehet? Karácsonyi Gergely von...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 hogy mondjam, elég gyakran szembe jön, de ezzel nem az eredetlőséget akarom megkérdőjelezni, csak azt, hogy főleg értelműségi körben ez egy létező kérdésfeltelelés. Én ezt máshonnan közelítem. Túl sokat gondolkodom, belátom, tehát próbálok, sokat, többet fogok inni, elhűlülök, még jobban. Nem nem, nem, nem, nem, nem ezt akartam mondani az elnézést, csak azt akarom mondani, hogy ahonnan én ezt nézem, az az, hogy hogyan lehet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 ez ugye a Flamenco Hotelben van, ahol nagy valószínűséggel tót Bertalan horvát Csabának fog drukkolni, majd egyszer csak eljön mondjuk február 5-e, vagy nem tudom, a pontosan, amikor pedig arra jön rá, hogy majd Karácsony Gergelynek fog drukkolni, amit persze oldjon meg a Tót Bertalan, de azért innen nézve, ahol én vagyok, hát, derekas feladat.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 Hát én is olvastam ilyen híreket, hogy van mindenféle forgatókönyv. Jó, ember van olyan, olyan, amikor, amikor előbb-utóbb azt mondja a hogy figyelj most mellettem vagy, vagy ellenem, és én nem vagyok ellenet, tehát most ezt az egészet abba hagytuk, bár nem hiszem, hogy kekeckedtem volna. Nem, nem. Me menjünk el most hirtelen az ászhoz, és hadd kérdezzem meg, hogy az mennyiben része, amit az ász csinál, ez nagyon tisztességtelen kérdés, amennyiben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 nagyon aktívan a rész, nyilván mindenki nagyon aktívan részt de ugye, hogy, hogy a Momentum és a Párbeszéd az szervezett értelemben egy kisebb szereplő a politikai súlyában a folyamatban ennek a sokszorosává vált, hogy pont ezt a két pártot, ahonnan én azt gondolom, hogy feltülekvő politikai erők, nagyon országosan, nagyon, nagyon nagy reflektorfény kapott politikusok vannak, belérte tényleg a Donáltonnal, vagy a Tordai Benton, vagy a Szabotima. Én ezt nem tudom nem politikai összeveszködési elméletben értelmezni. Nekünk ráadásul, és ezt a részét azért nem tudom, tehát hogy ennek van elköze, az az kétségtelen, hogy ennek az egész főpolgármesteri kampányomnak az első szakasza, amikor mi szervezeti értelemben nagyon komoly próbatéter előtt állunk, hiszen itt embereket el kell vinni szavazni egy olyan intézményre, amiről eddig nem is tudták, hogy van. Emberek kezvéit kéne mozgósítani,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 mert akkor föl lehet most pörgetni a feladatotet, de az kétségtelen, hogy ez van a helyzetben tőlünk megvonni az egyedüli forrást, amivel a párt működni tud, hát ennél nagyobb kicsesztő, és mondjuk elég nehezen tudnak elképzelni. Szerencsére az emberek ilyenkor jobban reagálnak, és nyitottabbak a, a, az adományozásra, és valóban össze tudtunk szedni,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 Ez, ez egyéb filozófiai értelemben. is igaz, de most itt konkrétan, itt és most nekünk ez illethonál kérdés, úgyhogy ha valaki internet közelében van, akkor vagy a párbeszédmagyarországér.hu oldalon, vagy a karácsonygergely.hu oldalon megtalálja, hogy gyorsan azokat a felületeket, ahol tud egy, egy utalással vagy egy bank kártyás fizetéssel minket támogatni, ezt előre is köszönjük. Azt kérdezem tőled, hogy önmagában ezen állhat-e, vagy bukhat-e a siker?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 kampányon vezet van, de hát ebben nincs baj, ha nekünk is pénzünk, akkor is biztos elköltenénk Arda erre. Kár pedig biztos azt fogja mondani, hogy az, az, amit ők elköltenek, az semmi ahhoz képes, mint amennyi Tarlós István rendelkezésére fog állni. E, és ebben mostanára sem igazuk van. E, azt kérdezem tőled, hogy és akkor teszünk egy lépés zugló felé, hogy az, hogy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 ember ezt megteszi, bár sose fogom elfelejteni, amikor a Nei Gyuri azt mondta, hogy ő nem fog készíteni beszélgetést a Csurka Istvánnal, de én a Városliget projektet nem tekintem Csurka Istvánnak, ahogy akkor Nei Gyuri egyébként Csurka István Csurka Istvánnak látta, szerintem joggal.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 Jó, ja, igen, csak nem fejeztem be a mondatot. Tehát, hogy én mind a kétet, veled is beszélgetek, meg azzal is beszélgetek, és igyekszem egy olyan benyomást kelteni, mint aki a kettőt összetudja egy egyeztetni magával a tájékoztatás címszó itt. Persze, a, ez teljesen rendben, jó, rendben van. van ez nem mindenki gondol egy Jó, ennyit, maga én, én, én hozzád. Tehát én ugye bánászom, sokat vitatkoztam szerintem, nagyon kultúrák módon, az emberi kapcsolatain. Oké, okay, rendben van. M m tehát ezt ezeket tudjuk, és hát, vissza a is szerintem. Nincs. Tehát egy, egyszerűen egy filozófiai vitában közöttünk. A dilemma az az, hogy ez az ország nagyon sokat szemed attól, hogy elindul egy kormány egy úton, azt egy másik, és azt mondja, hogy a hülyesség, mindent vissza, és kerülgetjük a, a szólósoros és átvétélt emelkedődöket. Ez egy nyilván egy rossz dolog. A sikeres országok úgy működnek, hogy van egy nagy konszenzus, hogy akkor merre megy az ország, és akkor cikluson átívelő módon tudnak abban az irányba menni, és oda is érnek. Uh, ugye itt ez az életem egyik része. A másik része meg az, hogy Tényleg én a projektet alap tartom egy rossz projektnek. Azt gondolom, hogy, hogy ugyanezeknek a funkcióknak, ugyanennek az projekt szemléletnek máson kellett volna megjelennie, és ebből a kettőből nehéz ebben a dilemmában. E, ez egy létező dilemma, azt akarom mondani. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy szerencsére a Liget projekt nem áll annyira jól. Az én szempontból jól áll, mert hogy sehogy hogy nem áll. Tekintettel arra, hogy a, hogy a az igazi érdemi építkezések közül nagyon kevés indult el, alapvetően ugye a közműhálózat fejlesztésével indultak. Én még mindig nem pontosan az a Nemzeti Galéria ügyét, bár nyilván azért az háttérben az is dübörög. Jelenleg ugye azt látjuk, hogy, vannyian, hogy a, hogy a Néprezmi Múzeum épületének a, az építkezése tart valahol, de ott meg ugye az a furcsa jogi helyzet van, hogy ennek az épületnek momentán nincsen építési engedélye,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 Az Ulasz megújításával kapcsolatosan nincs közöttünk vita, hogy akkor hogyan várjuk ezeket a szálakat. Ebben most szerintem nehéz tisztánlátni, és ez nem is egy... Ulaszán se van, éppen sétálok, éppen egy ilyen fa visszanyási projekt van, és nagyon hangos, úgyhogy elmények egy másik kis utcába. Annyiba, engem nem uh. zár, De Ugyanakkor hiába lesz egy főpolgármester, a Talós István se tudja leállítani. Tehát most úgy beszélünk a Városliget projektről, mintha mint a miniszterelnök jelölt lennél. A fővároslele... Nem, nem, nem. Nem, nem. Ez, ez, ez tényleg egy jogi helyzet a következő. Van egy városégeti törvény, amely lehetővé teszi, hogy a városliget területére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 a polgármesteri programomnak egy pontos eleme volt a közbiztonság és a közbiztonság fejlesztése. Google egyébként hagyományosan korábban is nagyon sok erőfeszítés lett ezen a területen, e, és hát ennek megvan az eredménye, mert nagyon jelentősen javult a közbiztonság zuglóban. Hál' Istennek egész Budapesten, de talán még egy kicsit még jobban állunk, és persze még mindig nem állunk jól, e, és nagyon nagy, nagyon nagy lakossági igény van arra,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 hogy hogyan lesz ez a dolog. Ugye ez egy, ez egy vékony parló, mert nyilván az egész érdektelen vagy sem mindig mindenben egyet értünk, ráadásul nem is értünk mindig mindenben egyet. E, és akkor hol húzza meg azt a határt, ameddig, ameddig el lehet menni a vita evében, úgyhogy ne legyen érdektelen, de ne is legyen túlságosan konfrontatív. E, úgyhogy a szombatomat arra szánom, hogy, hogy el, előre a téma struktúrája, nyilván minden vita ilyen. E, Megvannak azok a szakpolitikai témák is, tehát próbálom ezt átgondolni. de nyilván ez van egy csomó introvertált hívelem, mert a holnap érkező kérdéseket is fel fogja tenni a Szörősi Györgyi. Úgyhogy érdekes lesz, próbálok ráhangolódni, igen. Maga a személyválasztás is ugye szimbolikus részint Szőlősi Györgyi, részint aztán majd a Republikonnál káma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 Én is hallottam erről, én nem látom ezt a cikket. is. Az elmúlt időszak kutatásait azért ismerem. Nézd, ebben én nem, nem szeretnék ászerény venni. Én azért indulok ezen az előválasztáson, mert azt látom, hogy a jelöltek közül, akik beleneveztek erre a versenyre, beljesen egyértelműen van a legtöbb esélyem arra, hogy ezt meg is nyerjem a végén.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 hogy eh, iszonyatosan heterogén ez a, ez a budapesti ellenzéki politikai világ. Tehát az, hogy ki tud eh, ezt a sokszínű dolgot egységbe kovácsolni, hogy ilyen szép teolatikusan fogalmozzak, szerintem ez, ez, egy, ez egy kiemelten fontos kérdés. Mert az a másik, hogy eh, de azt is látni kell, hogy nem csak az a cél, hogy megnyerjük, hanem utána máshogy csináljuk. És ez a máshogy csinálásban én elsősorban azt értem, hogy ez a, ez a közösségépítés és ez a különböző részérdekek, részszempontoknak a harmonizálása, szerintem ez lesz a következő főpolgármesternek a legfontosabb feladata, vele kapcsolatosan elvárás a legerősebben a teremtés képessége lesz, és én azt gondolom, hogy én olyan ember vagyok, aki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 Uh, igen, uh, és te nagyobb, azt mondod, hogy a, a Tarlósban a legnagyobb hiba maga a Fidesz, azzal együtt nem annyira Fidesz, hogy ne gondolnád eleve lehetetlennek, hogy Tarlós István egyébként ki is áll? Um, nem gondolkodtak ezen nagyon sokat, az biztos, hogy, hogy uh, Tarlós Istvának akkor van esélye, szerintem a budapestiek előtt, ha egy kicsit lelép a, a Fideszes járszalagról. Uh, ebbennek például része lehet az, hogy szemben az összes Fideszes elővállal vitát,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 Na a Facebookon lehet követni a vitát euh, délután 3-tól, illetve lesz még 22-én is vita, euh, ugye ez a Kispesti perszi munkás otthonban, azt is biztos, hogy a teljes sajtó követni fogja, úgyhogy kövessék ezeket a vitákat, és, euh, és hát döntsenek arról, hogy akkor már tovább Budapest. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás kellemes hétvégét. Én is köszönöm, minden jót. Karácsony hallottak. hallották.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 ha akarom, igen, de lehet, hogy a következő, lehet, hogy éppen benyitott valaki, lehet, hogy már a következőre koncentrál. Oké, de hát, hogyha a következőre koncentrálok, akkor az van benne, mint a József Attilában, hogy hagyja a dagatulát másra. Róhadt nehéz. Igen, rohadt nehéz kitalálni, hogy hogy hogy a gondoljál a a vilánja, fel, a hát... az egész színészek fenn a színpadon az kéne, hogy megérjek, hogy, uh, izé, hogy figyeljenek már rá. Én még nem láttam olyan előadást, biztos nagyon érdekes lenne, hogy valakit a színpadon lesz volna második sorban, vagy hogy látom hogy magot mobiltelefonál, megtenni, hogy rám figyelni, én azért vagyok itt, hogy rám figyeljen. Hát, itt... vagy akkor vegyük azt, amikor a színészek szivatják egymást, és nem azt a végszót adják a másik. De az egy másik, az egy, az egy, az egy másik. Hát oké, okay, de hát most végül is végszóról Igen, hát végszó, igen, igen, de nem színházi módon. Volt egy kezdeményezés a képviselőknek. Amennyiben a világ nem színál. Sérül. Igen, Van egy rendkívüli ülés, ez talán ma van, vagy tegnap volt? Tegnap volt. Tegnap teg volt, igen, itt van előttem, igen. Azt mondja, hogy önkormányzati képviselő a Wintermantel már tájékoztatott engem, hogy ehhez hat kell, Meg volt Szilágyi, Zsolt, Hidasi, Gyula, Jancsó, Andrea, Katalén, Incoglu, István, Pál Tibor és Baranyi, Krisztina lehetővé tették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 Harmadikán javasolták, és 17-én sor került rá. Mi történt? Nem kitérvén a válasz elől, a Wintermantel hogyavatkozott hogy avatkozott be a ügyeibe? Honnan tudta ő, hogy hat? Vagy mi a hat, vagy mi a Nem, nem, nem, nem, akkor fogal... yes. Nem, nem, azt mondtam, hogy De a, a... mondta, a... hogy hat. Nem, nem, hogy hat képviselő. <laughs> Hát igen, de a Vintervantár honnan tudja, hogy hat képviselő? Mert nála is náluk... hat képviselő. Nem, náluk is hat náluk, tegnap... náluk is tegnap volt az ja, a rendkép... Náluk is hat kezdeményezés. Igen, a igen. igen akkor nem hallottatál a Wintermont-el, mert a délben Nál. volt rendkívüli, Igen, igen, igen. Látod, milyen érdekes dolgok azért meg, meg, me, me, megfognak a fejében. Nem. Mint semmit sem mondott Ferencváros, azt mondta, hogy hat képviselő kell ahhoz, hogy ilyen rendkívüli közgyűlést hívjanak össze. Igen, ja, náluk. Náluk. Önöknél nem hat kell nem 6, 200-es uh, lakosság, lakosság számban kisebb, mint uh, akkor men mennyi, mennyi kellett volna egyébként? 6 volt, de mennyi lett, vol mennyi elég mennyi lett volna elég? 5 is? 5 is, nálunk öt is. Oké, akkor, akkor kétségtelő... De ez lényegen nem változtatott. Nem, nem, nem, nem, de, de, de, de a, a, kérdés, a kérdésnek a tartalma rendben volt, a mögötte levő ismereteket ezek szerint Elmulasztottam beszerezni, köszönöm a kérdészetet. Figyelj, ja, nem, nem, ne, ne, nem, ne, ne, figyeljen, én egyfajtában tanulok, én nekem ez nem már rosszul, tehát attól, hogy más adott esetben, csak most az a dolog lényege, hogy a lakosság arányában van, arányosítva van az, hogy hány képviselő tud ilyet kezdeményezni, Újpányban hat 6 ez Ferencvárosban 5 is elég, mert kisebb a lakosság szám. Mi lett ennek a közgyűlés? Tehát hogyan döntött el a közgyűlés?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 megszólalni, tehát egy másik napi rendben ő elmondani Mári, azt, amit... Ez ki? Elnézést. Igen? Visszaivom kerek negyed óra múlva. De tényleg. Köszönöm szépen. Van egy csomag, amit minden áron ki akarnak hozni hozzá, miközben én azt nem kértem. Valaki küldte nekem, hallott, hogy van valamilyen problémám,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 Kelleti építési szabály. szabályzat. A tájban lépésen ehhez szükséges volt. a képviselő döntése döntés előtt a bizottság előzetes véleményezése. Úgy párs slágvartal, ahogy ez annak idején apukán mondta, elmondaná, hogy ebben mi mindenről volt szó? Igen, ha most ki valaki a Vituki hoz ahol a Kemény Ferenc atlétikai stadion lesz, ahol majd az atlétikai világbajnokság megrendezésre kerül, megrendezik Igen, tökéletes, tervezet. köszönöm. Igen igen, tehát akik megrendezik, megrendezik, tehát Magyarország megrendezik. Igen. Ö, ott most, hogyha valaki oda szeretne menni, László vitukius oda, akkor talán még néhány GPS tudja, hogy hogy lehet oda össze-vissza föl, alá mellékanyarodni. Három útfeltárás, tehát ö, három feltárás, ami utat vezet majd ehhez a térséghez, ezt kellett átvezetni, ebbe az építési szabályzatba erről szó. Mit kellett átvezetni konkrétan?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 Hát alásfölé rendelés lesz. Az marad egyelőre. Ezek Ferencvárosi feladatok, ezeket mondjuk, mint más esetben nem óhatja átvenni a főváros. Nem, nem, Hát ezek a mi tehát Én ezt értem, de volt már tudunk. olyan, hogy a főváros egy ajánlatot... Az tán. állam beszélhet majd. Igen, így, hát, így, a, a, így, így, A főváros így. nem, őnek érde most nincs. Jó, de hát semmilyen. akkor az állam, tehát, de a dolgnak az a lényege, hogy tesznek egy visszautasítat az ajánlatot. Igen, de mi, igen, de mi, mi kell, hogy kiszabályozzuk. Aki az most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 Biztos nem lettek a dolgomba. Nagyon jó a kérdés. Tegnap ki is okosodtam, mert voltam a kontroll az összes Feri-hegyen le is felszálló gép biztonságát, meg le is felszállhatóságát ők irányítják, és ezen a fogadáson, ami a művészeti volt, és elképesztően szép a szépművészeti. Emellett ott volt a fogadás, és ott tudtam meg, hogy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 a gépeknek, a repülőgépek többsége is automata üzemmódban, akár pilóta nélkül is fog. Oké, okay, ez hogy jön ha. a helikopter Hát mert ott fognak a drónok szabályozottan, tehát nem lehet csak a drónoknak, sehát ha lesz, mert wow. 54 drón, akkor 54 drón nem röpködhet csak úgy egymást kereszteszen Aha. meg, izél, hanem, hanem akkor ilyen rendes szabályrendszer szerint, és a plasz az ugyanaz a plasz. De aki kifogásolt annak, mi kifogásolni valója volt? Ez mondjuk teljes agyrém, hogy én kérdezek valaki hát, helyet, de nem, nem tudom már. Akkor nyilván nem fogok mondani nevet, főleg nem női ruha nem kell összefüggésben, tehát a helikopter az valahogy el, elműfajosodott a maga. Jó, hogy ez, ez másról szó, ah, ah, ah. Szerintem, hát én ezt csak Mert egyébként az, hogy egy ilyen helyen helikopter leszálló van, az, az szerintem no normális, mert mondom még egyszer, bármikor, bárkivel bármi történhet, ahogy a formaidnél is van, és más eseményeknél Igen, is. de a politika sok mindenre képes, például, hogy a leghelikoptert is be behozza Igen. az ilyen-i ilyen az egyéb én, én megtettem a kötelességemet, e tekintetben, mehetünk. De én is.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 Legyen atlétikai is, Milyen területeket te érint ott? Lakik ember, vagy ott csak mamutok vannak? Nem, nem, ott nem is. Hát én nem is tudom, mikor lakott ott utoljára ember. Jó, be, tehát a földi gilisztákat fogja ezért nem érinteni. Az És ezek a ember. munkálatok, ezek nagyjából mikor veszik kezdetüket? Ó, öh, ma nincs be, fél évem belül biztos. Nem... Máskülönben nem készül el a Oké, értem, tehát nem az annyira távoli. Ja nem, nem, nem, hát azért volt sürgős, mert engedély szabályzatbírtokában sem vonulhatnak, ki sem jelölhetnek. Ugye most kimennek a földmérők, és felkezdik méricskenni, hogy milyen ív legyen. Tehát erre szint különbségek emelkedő lehet. Tegnap már egy 18. kerülettel kapcsolatos beszélgetés, mert ugye az ülőjút hosszú már érintettük az ülőjútat, mert hogy ez egyébként a 9. kerületre vonatkozik, nevezetesen valahol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 Szombaton, tehát ebben a, ezen a hétvégén József Attila emlékhelyen ö, tartja ö, egy, egy emlékezési estjét, Molnár, Krisztina, Rita, Sinha, Robert, titárművész, este ez ötkor van szombaton, lesz játékos vers, tanulás kicsit és nagyoknak. Jövő héten Kedden, ez már a, ugye a, maga a kultúra napja, tehát Kedd, lesz egy Kincses tárból való válogatás a Szinoémi Ferenc Halas díszpolgára művésznek a kiállítás megnyitója, és az utolsó esemény még kedden este hat órakor, illetve ez van kedden este hat órakor, és előtte a Józsefatti lakótelepő közösségi házban is a színházszeremben az Arany Szamár Bábszínház Színház Janikoszkéva mesét ő, mutatja be,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 át fogom nekik adni. zárózenne ha közben telefonálnak, akkor a rendelkezésükre állok, ha ne, tehát teljesen jó. 8 óra 57 van, lassan 8 óra 58, önök eldönthetik, hogy óhajtanak önök -e bármit mondani, 0614890999, csak ebben mással foglalkozom, és 06 Úr. az a kérdésem, hogy nagyon tisztelem a karácsony urat, és hogy megteremtették ezt a Liget Projectet, és elindult, és már hát, hogy durván egy éve, vagy másfél éve nagyon hát Mi a kérdés? megy, és az a kérdésem, hogy így tanztán beszélni ezzel a Projectet, ez nem, nem fordulhat a visszájára? Hát egyrészt visszájára fordulhat, de Karácsony Gergely mindig így viselte, ahogy most de én is... értem, értem ezt a dolgot. Csak ő, arra, ő arra alapoz, hogy a Városligetben zajló eseményeknek van számos támogatója, de mindig arra hivatkoznak, hogy aki, egyik fél azt mondja, hogy az ő adatai jók,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 Én értem, ezt is felértem, de úgy érzem, az emberek kezdik elfogadni. Azt nem, tudjuk, azt nem tudjuk, azt nem azt, tudjuk. Azt tudjuk, hogy ön elfogadja, vagy sem, ezzel kapcsolatos nagy felmérésről. én nem tudok. Van olyat a városligett ZRT végeztetett, de hogy volt-e a közelmúltban olyan független